Скільки днів за своє свідоме життя ти провів у школі? Що? Попався. Відтепер ти школу більше не прогуляєш. А за що я житиму? Славко довго дивиться на нього, потім спльовує і тихо сидить. Повбивав би. Кого? Довго перераховувати. Закінчується тим, що вони укладають договір... Княжий, як охрестить його Славко, тому що укладався він в барі на вулиці князя Романа. Андрій за чотири роки, що зосталися йому в школі, опанував всі неопановані предмети і одержати атестат без тріюк. Протести можете надсилати до Верховної Ради, а Славко зобов'язується натомність підшукати йому роботу без відриву від навчального процесу. «А що буде, як я, не дотримуюсь угоди. Скину з шістнадцятого поверху». Ліфт вперше в його житті рушає догори. Життя береться за ножівку, щоб підпиляти троси. Наступного дня Віра зустріла його світлофорними очиськами, і з мовницьким шепотом, який було чути на весь другий поверх. Він вчора так сміявся, так сміявся. Хто? Остап, я все-все чула, а потім банку таку-ж такою довгою трубочкою. А Антон помагав тримати, а Марія, де він? Хто? Та Остап. Лежить. Він так кричав на Марію, бо вона принесла їсти. Вони кажуть, що він курив, але він не курить. Точно-точно. Може, вони казали, обкурився? А ти ж відкижнаєш. Спускайся вниз, я зараз. Так. Потрапити до Остапа через двері бачилися нереальним. Тому Андрій вдався до манівців через балкон, який тягнувся упродовж усього поверху у такий спосіб з однієї кімнати можна дістатися до всіх інших Балконні двері в Остаповій буді виявилися незачиненими і Андрій тихенько шмигонув досередини Фанат лежав на дивані і читав здається Гаррі Гаррісона «Ханати і книжки, що коїться!» Загледів його, стрепенувся, напружився, Сціпив зуби, погляд як голки дикобраза. Міг би, прошив би наскрізь. Але дикобрази – вільні тварини, Їх не прив'язують крапанками до штативів. А цей мусив лежати, та ще й в оточенні симпатичних бультер'єрчиків у бантиках, сережках, капелюшках і шаликах. Постаралися вони вчора з вірою на славу. «Тебе прислав тато?» – процідив скрізь зуби, мов «Юшку», фанат. «Я сам себе прислав поштою. Є така голубина пошта. Чого тобі треба від нас?» «Хороше запитання». «Є одна так само хороша відповідь, але вона тобі не сподобається, хлопче. Я до вас не напрошувався. До речі, як тобі подобаються наші з Вірою художні здібності? Не чую захоплення в голосі? Я Віру не виню. Вона ще мала і потрапила під твій вплив. Не виниш? Який ти добрий. Вона ж твоя сестра. А про тебе сміє говорити лише пошепки. «Сюди заходити вона боїться, до батькову кабінету теж. Що ви з нею робите врешті-решт? Думаєте, як виділили їй цілу кімнату, набили згори донизу забавками? Вона має стрибати і в долоні плескати?» «При чому тут я?» «А, то я потрапив до сусідів. Сусіди тут справді ні при чому?» Фанат знервовано відвернувся до стіни і одразу став Остапом, звичайним підлітком, з класичними проблемами цього хімерного віку. Андрій подумав-подумав, і однією фразою добив лежачого. «Ви ще дочекаєте, що вона втече з дому?»